Əraf suresi Məkkədə nazı olmuşdur 206 ayədir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 Allah iblisə, mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə manı oldu, deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha üstünəm, çünki sən məni oddan, onuysa isə palçıqdan yarattın, dedi. Allah buyurdu, Oradan aşağı in, orada sənə Allahın əmrinə təkəbbür göstərmək yaramaz, oradan çıx, çünki sən,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 Onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından dərib ayıp yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbb-i onlara müraciət edib buyurdu: "Məgər sizə bu ağaca yaxınlaşmağı qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdi, deməmişdimmi?" Adam və Həvva: "Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhəm etməsən,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 Sizi yaraddığı kimi yenə onun hüzuruna qaydacaqsız. Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi. Onların bir qismi isə haq yoldan azmağa layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub, şeytanlar özlərini havadar tutmuşdular və özlərinin doğru yolda olduqlarını güman edirlər. Ey adamı qulları! Hər ibadət vaxtı namaz qılarkən,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 Löv məhvuzda yazılmış qismətləri onlara çatacaqdır. Nəayət, elçilərimiz, göndərdiyimiz mələhlər canlarını almaq üçün yanlarına gəldiydə, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütləriniz hardadır deyincə, onlar bizi qoyub qaşdılar deyə cavab verəcək və öz əleyhlərinə kafir olduqlarına şahidli edəcəklər. Allah qiyamət günü onlara buyuracaq, Sizdən əvvəl gəlib getmiş kafir, cin və insan tayfaları ilə birlikdə cəhənnəmə girin. Hər tayfa girdiycə, özündən əvvəlki dindaşına və tayfadaşına, onu doğru yoldan azdırdığı üçün lənət oxuyacaq. Nəhayət, hamsı birlikdə orada, cəhənnəmdə toplandığı zaman, sonra gələnlər, əvvəl gələnlər barəsində deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bizi azdıran bulardır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 Onlar üçün cəhənnəm odundan döşək və üstlərini örtmək üçün atəşdən yorğan var. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, biz heç kəsi qüvvəsi yetdiyindən artıq yükləmirik, cənnətli idilər, onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz onların cənnət əhlinin ürəklərindəki kin kudurəti çəkib çıxardarıq,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 etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz cənnət budur, diyə müraciət ediləcəkdir. Cənnət əhli, cəhənnəm əhlinə müraciət edib, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini gerçək olaraq gördünüz mü, diyə soruşacaq. Onlar, bəli, diyə cevab verəcəklər. Elə bu zaman, onların arasından bir carçı,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 Cənnətə daxil olun. Sizin heç bir qorxunuz yoxdur və siz qəm-qüssə görməyəcəksiniz. Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib: "Üstümüzə biraz su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzulərdən bizə bir qədər efsan edin" deyəcəyik. Onlar isə: "Doğrusu, Allah onları kafirlərə haram buyurmuşdur" deyə cavab verəcəklər. O kəsilər ki, dinlərini oyun-oyuncaq etmiş və fani dünya həyatı onları aldatmışdır. Onlar günə qovuşacaqlarını unutduqları və ayələrimizi bilə-bilə inkar etdikləri kimi biz də onları gün unudarıq. Həqiqətən biz onlara, Məkkə müşriklərinə və kafirlərinə elmlə müfəssəl izah etdiyimiz inanan bir qövm üçün hidayət və mərhəmət olan dini vəzifələrini öryətmək üçün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 Yerüzü Peyğəmbərin gəlməsi sayəsində iman və ədalətlə düzəldiydən sonra orada fəsad dörətməyin. Allaha həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Küləyləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Belə ki,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 İz, torpağı qeyri-minbit bir məmləkətin bitkiləri isə yalnız çox çətinliklə özü də az yetişər. Biz ayələrimizi neymətlərimizə şükr edən bir tayfa üçün beləm fəssəl izah edirik. Biz Nuhu öz tayfasına Peygəmbər göndərdik. O dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Mən,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 Sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, Sizin də qorxmanız və bunun nəticəsində rəhm olunabilinməniz üçün İçərimizdən olan bir adam vasitəsi ilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Buna görə onlar Nuhu yalançı şey hesab etdilər. Biz də onu və onunla bərabər gəmidə olanları xilas etdik. Ailərimizi təksib edənləri isə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 və yalancılardan biri hesab edirik, deyə cavab verdilər. Hud dedi, ey cəmatım, mən heç də səfək deyiləm, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmirlərini təbliq edirəm, mən sizə doğru məsləhət verənəm, yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq,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 Bıraxın Allahın torpağında otdasın, ona pisliyətməyin, yoxsa çox şiddətli bir əzaba düçar olarsınız. Allahın sizi ad tayfasından sonra onun yerinə getirdiyi, düzlərində qəsirlər dikdiyiniz, dağlarını yonub evlər düzəltdiyiniz yer üzündə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın nimətlərini yada salın, yer üzündə dolaşıb fitnə fəsad törətməyin.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 Sizin inandığınıza biz inanmırıq, dedilər. Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və bununla da Rəbbinin əmrini saymaz yana pozub isteyza ilə, Ey Salih, əgər sən həqiqi Peyğəmbərlərdən sənsə, bizi qorxutduğun əzabı gətir, görək, dedilər. Buna görə də onları dəhşətli bir sarsındı bürüdü. Onlar öz evlərində diz üstərişib qaldılar. Salih onlardan üz döndərib belə dedi, Ey cəmatım, mən sizə Rəbbimin əmrini təblir etdim və sizə öyüd nəsiyyət verdim. Lakin siz, öyüd nəsiyyət verənləri sevmirsiniz. Lutu da Peyğəmbər göndərdik. Bir zaman öz tayfasına demişdi, Sizdən əvvəl, bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi həyasızlığı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 Bu cür işlərlə məşğul olmayan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdır. Biz Lutu və ailəsini, həmçinin ona iman gətirənləri xilas etdik. Yalnız, övrəti va ilə, öz gizli küflü səbəbi ilə oldu. Onların üstünə ateşdən yoğrulmuş əzab yağışı yağdırdıq. Bir gör, Allahı asi olan, peyğəmbərləri inkar edən günahkarların ahırı necə oldu? Mədiyən tayfasına da qardaşları Şüeybi Peyğəmbər göndərdik. Şüeyb onları belə dedi, Ey cəmadım, Allaha ibadət edin, Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur, Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil gəldi, Ölküdə və tərəzidə düz olun, Adamların mallarının dəyərini və ya onların haqqını azaltmayın, Yer üzü peyğəmbərlərin şəriətləri sayəsində düzələndən sonra orada fitnə fəsad törətməyin. Əgər siz möminsinizsə, bu dediklərim sizin üçün xeyirlidir. Hər yolun başında əyləşib Allah'a iman gətirənləri qorxudaraq onun yolundan döndərməyin. Onu Allah yolunu əyməyə istəməyin. Ey Mədiyən tayfası. Xatırlayın ki, bir zaman siz çox az Amma Allah sizi çoxaltdı, bir görün, fitnə fəsat törədənlərin ahiri necə oldu? Əgər sizin bir qisminiz mənimlə göndərilən dini hökumlara inanmış, bir qisminizi isə inanmamışsa, Allah aramızda öz hökmünü verinciyə qədər səbredin. Axı o, hökum verənlərin ən yaxşısıdır.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 Allaha qarşı yalan uydurmuş olarıq. Rəbbimiz Allah istəməsə, biz əsla sizin dininizə dönə bilmərik. Rəbbimiz elmi ilə hər şey ehtiva etmişdir. Biz yalnız Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, bizimlə tayfamız arasında ədalətlə hökm et. Axı ah, sən, hökm verənlərin ən yaxşısısa. Şüeyb tayfasının kafir olan əyanları,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 Heç bir şənlik içində yaşamamışdılar. Şüeyb i təkzib edənlərin özləri ziyanə uğrayanlar oldular. Şüeyb onlardan üz döndərib dedi: "Ey cemaatum! Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ etdim və öyüd nəsihət verdim. İndi kafir bir tayfadan ötürü necə yas tutum? Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndərdiyi onun əhaləsini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 Əzabımızın onlara gündüz oynayıb əylənərkən gəlməyəcəyini arxayn edilərmi? Yaxud o məmləkətlərin əhalisi Allahın onları dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına, Naznəymət içində yaşadıqları halda qəflətən onlara əzab göndərməyəcəyini əmin edilərmi? Allahın bu yolla dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına, özlərinə zərər eləyənlərdən başqa, Heç kəs arxayın ola bilməz Yeryüzünün qədim sakinlərindən sonra ona varis olanlara Onların yerinə gələnlərə aydın olmadı mı ki Əgər biz istəseydik, onları da günahlarına görə müsibətlərə düşar edər Ürəklərini möhürlüyərdik və onlar da öyüd nəsihət eşitməzdilər Ya Mühəmməd, o məmləkətlərin bəzi xəbərlərini sənə söylədik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 Sehirbazlar dedilər, Ya Musa, ya sən əvvəlcə əsanı yerə at, ya da biz əlimizdəkilər ataq. Musa, siz atın, dedi. Onlar əllərindəki əsaları yerə atdıqda, adamların gözlərini sehirleyib, onları qorxuddular və böyük bir sehir göstərdilər. Biz də Musaya əsanı tulla deyə vəhiy etdik. Bir də baxıb gördülər ki, Əsa onların uydurub düzəltdikləri bütün şeyləri udur. Artıq haq zahir, onların uydurub düzəltdikləri yalanlar isə batil oldu. Şehrbazlar orada məqlub edildilər və xar olaraq geri döndülər. Onlar hamı birlikdə səcdiyə qapanıb dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon olara dedi, Mən sizə izin vermədən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Bu, sizin Musa ilə birlikdə gördüyünüz işlər, şübhəsiz ki, əhaləsini çartmaq, qiptiləri qovub misiri ələ keçirmək məqsədi ilə şəhərdə qurduğunuz gizli bir ilədir. Gördüyünüz işlərə görə, başınıza nə oyun açacağını biləcəksiniz. Əl ayağınızı çarpaz kəstirəcək, sonra isə hamınızı çarmıxa çəkdirəcək.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 Allahdan kömək ediliyin və səbr edin. Yer üzü Allahındır. Bəndələrindən istədiyini onun varisi edər. Aqibət mütəqilərindir, dedi. Musaya iman gətirənlər dedilər, Sən bizə Peyğəmbər gəlməmişdən əvvəldə, Sonra da biz əziyyət çəkik. Musa onlara belə cavab verdi, Bəlkə də Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, Sizi yer üzünün varisləri edəcək, Sonra isə nə etdiyinizə, özünüzü necə apardığınıza baxacaq. Biz Kiron əhlini illərlə qıtlığa, qurağlığa və məhsul çatışmazlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Onlara bollu qismət olduğu zaman, bu bizim haqqımızdır, deyərim. Bir pisli yüz verdiyidə isə bunu bir uğursuzluq, nəhslik kimi Musadan və yanındakılardan görərdilər. Aqəh olun ki, onların başına gələn uğursuzluq Allahdandır, lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Firon tayfası Musiə dedi, Sən bizi osunlamaq üçün nə möcüzə gətirsən də, yenə sənə iman gətirin deyilik. Biz ayrı-ayrı möcüzələr üzrə onlara tufan, əkinlərinə çəyirtkə və həşərat, evlərinə, yeməklərinə qurbağa, və çəşmələrinə, kəhrizlərinə qan göndərdik. Onlar yenə də iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayıb, kafir bir tayfı oldular. Onlara əzab gəldiydə dedilər, Ya Musa, Allahın sənin dualarını qəbul etmək və peyğəmbərliyi vermək barəsində səninlə olan əhdi hörmətinə, bizim üçün Rəbbinə dua et Əgər bu əzabı bizdən götürsə, biz hökmən sənə iman gətirəcək,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 Onlar sizə şiddətdə əzab verir, oğullarınızı öldürür, qadınlarınızı isə özlərinə xidmət etmək üçün diri saxlayırdılar. Bu sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınav idi. Musa ilə 30 gecə oruç tutub dua edəcəyib, bunun müqabilində ona tövratı nazil edəcəyimiz və özü ilə danışacağımız barədə və ədələşdir. Sonra ona daha bir on gündə əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin təyin etdiyi müddət tam qırx gec oldu. Musa qardaşı Haruna dedi, Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, Cəmatı islah etməyə çalış Və yeryüzündə fitnəfəsat törələnlərin yolu ilə getmə. Musaya vəd etdiyimiz vaxt gəlib şətəndə, Rəbbi onunla arada heç bir vasitə olmadan danışdı. Musa, ey Rəbbim, özünü, cəmalını mənə göstər. Sənə baxım dedi Allah Sən məni əsla görə bilməzsən Lakin bu dağa bax Əgər o yerində durabilsə Sən də məni görə bilərsən buyurdu Rəbbi dağa təcəll etdiyidə Allahın nuru dağa saçıldığıda Onu parça-parça etdi Musa da bayılıb düşdü Aylandan sonra isə Sən pak və müqəddəssən Bütün ev və nöqsanlardan uzaqsan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 Da bu nemətlərə görə şükr edənlərdən ol. Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən mövzü və təfsilata dair hər şey yazdık və belə buyurduq: "Bundan möhkəm yapış və ümmətinə də onun ən gözəl, savabı çox olan hökmlərindən yapışmağı, onlara əməl etməyi əmrid." Et. Axiriyyətdə sizə fasiqilərin yurdunu, Cəhənnəmi göstərəcəyəm.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 ...özlərinə zülm eləyən oldular. Elə ki, peşmançıqdan başları əlləri arasına düşdü... ...və haq yoldan azmış olduqlarını gördülər... ...əməllərindən çox məyyus olub dedilər... ...əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə... ...və bizi bağışlamasa... ...mütləq ziyana uğrayanlardan olacaq. Musa qəzəbli və kədərli halda tayfasının yanına dönərkən... ...onlara dedi... ...məndən sonra mənə nə pis işlər gördünüz...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 Aramızdakı səfəhlərin törətdiyi günahlar üzündən bizi məhvmə edəcəksən. Bu baş verən işlər sənin sınağından başqa bir şey deyildir. Sən bu sınaqla istədiyini zəlalətə düşar edər, istədiyini doğru yola salarsan. Sən bizim hamimizsən, bizi bağışda və rəhmət. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Bizə bu dünyada da yaxşılığı yaz. Dünyada yaxşı əməllər, Ahirətdə cənnət qismət elək. Biz tövbə edib bağışlanmağımızı diliyərək, Sənə tərəf hüzuruna döndük. Allah buyurdu, İstədiyimi əzabıma düçar edərəm, Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdir. Onu Allahdan qorxub, Kis əməllərdən çəkinənlərə, Zəkat verənlərə, Ayələrimizə iman gətirənlərə yazacaq. O kəsilər ki, Əllərindəki Tövrətdə və İnçildə,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 Şəriətin çətin hökmlərini götürər. O peyğəmbərə iman gətirən, yardım göstərən və onun peyğəmbərliyi sayəsində endirilmiş nurun Quranın ardınca gedənlər, məhz onlar nicat tapanlardı. Ya Muhammed de ey insanlar, mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. O Allah ki, göylərin və yerin hökmi onundur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur, o dirildir və öldürür. Buna görə də Allaha, eləcə də onun sözlərinə inanan və ümmi Peyğəmbər olan Rəsuluna iman gətirin və ona tabi olun ki, doğru yol tapa biləsiz. Musa ümmət arasında bir dəstə vardı ki, onlar insanları haq yola aparır və haqqı rəhbər tutaraq onlar arasında ədalətlə hökm edirdilər. Biz İsrail oğullarını 12 qəbiliyə, ümmətə böldük. Cəmatı, teht səhrasında Musədən içməyə su istədiyi zaman ona əsanı daşa vur diye vəhiy etdik. Əsanı daşa vuran kimi, ondan 12 çeşmə qaynıyı baxmağa başladı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz buludları onların üstünə kölgəli etdik. Onlara qüdrət halıvası və bildirçin indirdik. Onlara... Sizə ruzi olaraq verdiyimiz pak nimətlərdən yeyin, derik. Onlar, naşükür olmaqla, əmrlərimizi yerinə yetirməməklə bizə deyil, ancaq özlərinə zülm edirdilər. Ya Muhammed yadına sal ki, o zaman Yahudilərə belə deyilmişdir. Bu şəhərdə, Qüçdə sakin olun. Onun meyvələrindən istədiyiniz yerdə yeyin, bizi bağışda deyin.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 Onu da alardılar. Məgər Allaha dair yalnız haqqı demək barədə kitabda olardan əh, dalınmamışdır. Halbuki o kitabda olanları oxuyub, öyrənmişdilər. Ahirət evi Allahdan qorxanlar üçün daha qeyr idi. Məgər dərk etmirsiniz? Kitabdan möhkəm yapışanlar, vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılanlar bilsinlər ki, biz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 Xatırla ki, bir zaman Rəbbin, Adəm oğullarının birlərindən gələcəyi nəsillərini çıxardıb, Onları bir-birini şahit tutaraq, Mən sizin Rəbbiniz deyiləm mi soruşmuş? Onlar da, bəli, Rəbbimizsən deyə cavab vermişdilər. Belə bir şahitliyin səbəbi, qiyamət günü biz bundan qafil idik Və ya atalarımız daha əvvəl Allaha şərik qoşmuşdular, Biz isə onlardan sonra gələn bir nəsil idik.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 Əgər bu bitlərin sizə bir kömək edə biləcəyi barəsindəki iddianız da doğrusunuzsa, o zaman çağırın onları, sizə cavab versinlər. Məyər onların yeriyən ayaqları, ya tutan əlləri, ya görən gözləri, yaxud eşidən qulaqları var. De, o zaman çağırın şərklərinizi, mənim barəmdə istədiyiniz hiyləni qurun və mənə heç möhlət də vermiyin. Şübhəsiz ki, mənim hamim, kitabı nazil edən Allahdır. O, əməli salihlərə himayədarlıq edir. Sizin ondan başqa tapandıqlarınızı isə nə sizə, nə də özlərinə bir köməkliyədə bilər. Əgər siz o bütləri və ya müşrikləri sizə doğru yol göstərməyə çağırsanız, eşitməzdir. Ya Muhammed sən onları sənə baxan görərsən, halbuki onlar görməzdir. Sən bağışlama yoludur. Yaxşı işləri görməyi əmrit və cahillərdən üzdünlər. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şey eşidəndir, biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman, onlar Allahın əzabını, lütfünü və mərhəmətini xatırlayıb düşünəllər və dərhal gözləri açılıb görən olarlar. Kafirlərin qardaşları olan şeytanlar öz qardaşlarını azğınlığa sürükləyər. Sonra da o kafirlər azgınlığa qurşanıb ondan əl çəkməzlər və ya şeytanların yaxalarından əl çəkməzlər. Ya Peyğəmbərim, sən onlara Məkkə müşriklərinə bir aya gətirmədiyin zaman sənə aya nazil olmayanda,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 Ona secdeye kapanallar.